«Босурманська неволя! Ех, прикувало оце мене до постелі! Дарма, батьку, виручимо!» Кривоніст попросив покликати Максимка. «Що чути нового сину?» – запитав. «Батько Хмельня казав завтра рушати в дорогу». «От і добре. Постарайся сину будь-що дізнатися, де Яник, врятуй його. Сам розумієш?» «Який він дорогий мені! Він у Криму, тату?» – зблід Максимко. «Здається, так», – відказав батько. «З тобою хто їде? Вишняк, тату, та щось десяток козаків. Візьми непий пиводу і буланго, вони все рознюхають, і тільки знайдете, зробіть усе, аби визволити його. Ось перстень. Дорогий він». Візьми, може, для викупу знадобиться. До хана вдайтесь, коли треба буде. Він відкинувся на подушку, заплющив очі. Перегодя обізвався з Проквола. А там, у Ясногородці, не пиво да глянув на Максимка, зніяковів. Кажи, чого молишся, як засватана дівка? Олена зілля передала. Максим знову звівся на лікті, лице просяяло, очі зоблищали. Як вона там? Ніхто не кривдить? Та ж ні, за вами дуже побивається. Як узнала, що ви не здужаєте, на лиці змінилося. Максимко, повернув кривані з голову до сина, помирати я не збираюся, навіть про це не думаю. Але ж війна, сам розумієш, все може бути. Коли, крий Боже, зі мною ще страпиться, Ти матір бережи, шануй її, Галинки не цурайся, одружися з нею, Люби її, і Олену не забудь, Провідуй її, підтримай. Ти дорослий, сино, мусиш усе розуміти, Вона не суперниця матері, ні, вона життя врятувала мені. А те, що кохає мене, то інша річ. Гарна вона, Максимку. Дуже гарна. Мати про неї знає. І ти, Олексо, не забудь. Розділ 14. Довгий, аж надто довгий чорний шлях. Ні кінця йому, ні краю, втоптаний низькорослими не, ординськими кіньми і зраненими босими ногами, скроплений сльозами та кров'ю сотень тисяч бранців. Віками ти чуєш гул від копит степових добичників, стогін та плач матерів, сестер і дітей, заарканених безжальним людоловом гнівні прокльони дідів, літніх чоловіків і підлітків, підступно схоплених хижим пройдисвідом. Де пухким порохом, де густою тванню, здебільшого з чорною лискучою корою прикрився ти та й дрімаєш на безмежних степових роздолях, страхаючи своєю назвою всіх, хто трапляє сюди. Густою ковилою заростають кістки тих, що не здолали тебе, що впали, не досягши кінця страдницької путі. Кружляють у блакиті степові ненажери, орли, коршаки, яструби, ворони, ждуть поживи, пильно придивляючись до незліченого натовпу, що повзе по тобі в оточенні кількох сотень вершників. Чи ж настане час, коли зникнеш ти з лиця землі, а несходимі степи, що тягнуться обабіч, перестануть бути свідками тяжкої ганьби полоняників та глуму над ними жорстоких людоловів? Коли ти перетворишся на безмежні лани золотистої пшениці? Чи прийде та пора, коли замість сліста крові на цю святу землю впаде рясне колосся? вирощеного селянино-миролюбцем дайного урожаю. Звісно, настане. Бо ж якби не брало гору добро над злом, то й люду не лишилося б на землі. Тільки ж коли? Яким чином? Тяжкі думи обсіли голову Яника. І їм теж, як і цьому шляху, нема ні кінця, ні краю. Вже втрачено лік дням, Тих пір, як аркан Людолова позбавив його волі, зробив бранцем ненаситних степовиків. Попервах він бився тільки над одним, як утекти, як вирватись на волю. Десятки, сотні гадок кружляли в голові, витісняли одна одну, перемішувалися, родили нові, і усі одна по одній згасали. Потім став чекати чуда. Сподівався, що нас, добичників, наскочать козаки або розбійники і відіб'ють Єсир, що у степу стрінуться доньці, які спішитимуть на допомогу повстанцям і визволять таких, як і самі Гольтіпак. Цікаві звістки від батька Кривоноса. «Не можеш бути!» – переконував себе, щоб за ним Янико не кинулись і не вирушили на пошуки щоб не здогадалися, що він потрапив у полон і не послали нас до людоловом в чату козаків. Та дні йшли за днями, тижні за тижнями, а ординці гнали і гнали їх все далі від рідних місць. Уже і Поділля, і Київщина, і Запорожжя лишилась позаду, уже і Кизикер Мень, і Ескі Мень зникли за небокраєм, вже побували і в Оркапії. Уже й кримські гори синіють попереду. Мабуть, тепер уже все. Ніхто не допоможе. А по нам і тут ліпше, ніж голоті. І за військи, і за ліхчицьки в іншому гурті.